כל אלה בני וכר והתייחסם לתולדותם, ראשי בית אבותם, גיבורי חיל עשרים אלף ומאתיים, ובני ידיעאל בלהן ובני ולהן, יעוש ובנימין ואהוד, וכנענה וזיתן ותרשיש ואחי שחר. כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות, גיבורי חיילים,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 בן מחיר, בן מנשה. ואחותו המולכת, ילדה את איש הוד, ואת אביעזר, ואת מחלה. ויהיו בני שמידה, אחיין בשכם, ולקחי, ואנעם. ובני אפרים שותה לך, וורד בנו, ותחת בנו, ואלעדה בנו, ותחת בנו.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 כי ורעה הייתה בביתו. וביתו שארה, ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון. ואת אוזן שארה, ורפח בנו, ורשף, וטלח בנו, וטעם בנו. לעדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו.